А може думав про архітектуру, про несхожість цього підприємства на звичні для нас заводи, елегантний триповерховий корпус уздовж вулиці, ніякої огорожі нічого від заводу, два розкішних під'їзди, один нестережений департком, завком і комітетком самолом, другий з заводською прохідною, що нагадує турнікети мармурової станції метрополітену. Ні, про архітектуру він усе ж таки думав згодом. Уже коли ознайомився з усім комплексом споруд, у який крім адміністративного входили корпуси виробничі, побутово-торговельний, навчальний, незвичайний член, який поєднував практично все необхідне для того, хто трудиться і хоче трудитись, не витрачаючи даремно енергії, на несуттєвий другорядний для виробництва, але не для людини, не для повноти її життя. І навіть не про це згодом думатиме і згадуватиме Твердохліб, а тільки про те місце, де сходилися всі чотири величезні корпуси цього новітнього підприємства. Про той простір, що мав би зватися Заводським двором, але який гріх було б називати так буденно – бо це був ніби величезний квадратний зал з прозорою, як у музеях, покрівлею, підтримуваною мережовим сталевих конструкцій, пофарбованих так само несподівано, як усе тут – фіалкове, рожеве і бірюзове. Але перш ніж він опиниться в тому місці, де йому судилося побачити те, що може перевернути її все життя, Твердохліб приречений був на неприємну, обережну, холодну як крізь непрозоре скло розмову з генеральним директором. Мав каратися своєю непотрібністю, завістю, ворожістю ось тут, у цих широчезних коридорах, де не побачиш у цей час жодної людини, бо всі працюють. На всіх поверхах, де навіть Таблички на дверях свідчили про напружену діловитість, яка тут панувала. У величезній обшитій до самої стелі деревом приймальні генерального директора, де самотньо володарювала літня з втомленим гарним обличчям секретарка. І крім хліба, ніхто не штурмував заповітних дверей, за якими була святая святих. Ось люди працюють, а він знову прийшов їм заважати, приходив уже до багатьох і приходитиме ще і ще аж до своєї смерті. І я тот, которого не люблять. Ще не знати, кому тяжче, тим, кому їм завдає неприємності і болю, чи йому самому. Рука, в який твердо хліб тримав течку з матеріалами, гидко спітніла. Він готовий був пожбурити течку в вікно. Крокодилова шкіра, позолочені застібки, така сама монограма з двох переплетених літер ТТ. Більшого знущання не вигадав би сьогодні й найтяжчий його ворог. А він сам через свою вічну байдужість до всього, що пов'язано з ним самим, вклав папери саме в цю коштовну зарубіжну цяцьку. І тепер мав проносити її здовж, Довго фронту дверей, щоб вона хизувалася своєю вишуканістю перед тими простенькими табличками, на яких значилися групи, сектори, відділи, управління, старші, звідуючі, начальники, а тоді головні, головний інженер, головний технолог, головний механік, головний енергетик, а тоді заступники і нарешті сам генеральний Кузема Іван Кирилович». Відчуваючи, як холодний липучий розповзається йому між лопатками, чужим голосом відкашлюючись і гникаючи, твердохліб сказав секретарці, звідки він. — Іван Кирилович вас жде, — сказала вона без емоцій, і натиснувши на якусь клавішу на пульті, що містився праворуч од її столу, тихо повідомила в простір. — Товариш твердохліб з прокуратури. Хай заходять, прогримів простір втомленим басом. З генеральними директорами твердохлібсті справи ніколи не мав. Директори, керуючи, завідуючи, цим обмежувалася сфера. Генеральні уявлялися якоюсь особливою расою, неодмінно лауреати і герої. Деякі, як Дніпропетровський Макаров або Ленінградський Панфілов, Уже й двічі з бронзовими бюстами на батьківщині. Вашколиці, як великі актори, самою масою свого тіла пригнічують тебе, вказують на твою пересічність і, сказати б, малоєфективність у могутньому механізмі грандіозної держави. І голоси у них теж незвичайні, саме отакі, як пролунав щойно. Голоси, що належать уже й не окремим людям, а ідеї, яка веде за собою тисячі, мислі, що трощить і відкидає всі перепони аж до обмежень здорового глузду, простору, який поглинає не тільки все те, що в ньому живе а й самий час трансформуючи його для своїх жадібних потреб. Саме такий генеральний директор сидів перед твердим хлібом у велетенському обшитому, як і приймальне, світлим деревом кабінеті, за широчезним столом біля пультів, переговорних пристосувань, безлічі екранів за екранчиків і ще всілякої техніки, призначення якої відомо було тільки йому, я ж ніяк не стосувалося ні прокуратури, ні слідчих. Генеральний був тяжкий, масивний, великоголовий, Лобати важколиці, як Богдихан. Великоокий, товстогубий. Світлий сірий костюм вільною вишукано облягав його генеральне тіло. Великі білі руки спокійно лежали на столі. Сірі очі котились на твердо хліба, як величезні холодні валуни. А тут іще це ідіотська папка з золотими ініціалами Тетет.